Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rambil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa as-shabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomidin Allah l'ma dhuva rafal androhim vaj din din dhim dhafali karkoim unr sallallav da dhu lakimata allahu chofrimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilnatih shokat dha tajadha qajikin ruk natura dirindid nifunit tak saibotah të ndrundhëzër në takimet e kaluara, kemi trejtuar surën e në kafirun. Dhe ati kemë përmendur që ka përmban vetë nësej kjo surë, dhe se kjo kaptina për kjo surë, ka vendosur kufit e dëvërtetës dhe përvërtetës kanë darë për jetështë për mundësin e kompromisit në komptim të përzirë dhe shkryrës mes besimit edhe mes besimit. Andaj qartas ju tha i dhujtarë dhe të mekës se për kondër ofertës e juaj besimim refuzan që onë ta prënaj besimin e juaj si timin. Lë këmë di nukumë O li e din Ju e keni fin e juaj E un e kam fin time Pas kësoj sura kafiru Vije surja E radhes Surja e nësër Surja e fitorës Në këtë sura Allahu gjallë u nëla përmand Një njarëja Madhështore që ka ndodh Një nganjarët më të rëndësishme Në kone peygamberit sërë Allahu a.s.w. Dhe kraus ka thënë që sura e ka dhënë një lajm të madh pratikou dhe një lajm dhe një, një paralimrim për një ngjarje që do të nuk do të e lehtë me të kalu parshok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sura është nga sura e Medinës. Do të thotë ka zbritur në Medinë dhe dietarët thonë se është sura e është kompletuar jo pjes-pjes, po është kompletuar sure e fundit që i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo surja Nasr është nga kaptina e surrës e fundit që kanë zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në këtë surë thotë: "Idha jaa nasrullahi wal fath" "wara'aita an-nase yadkhuluna fi dinillahi afwaaja" Fësëbbih bihamdi Rabbika Vësë të dhëfirhu Innahu kana të waba Kur të vje Ndihme e Allahut Dhe fitorja dhe qëtërimi nga anë e ti Dhe isha njerëzit Nuk e hynë në feta Allahut Grupe, grupe A tërtim më dreja Allahum tënd Dhe kërka falje për ti Nga se Allahu është falës i madhë Kjo është surëja e nësër, si për të të të lasi Përmenda që si kjo surë është nga surët e Medines Dhe është nga surët e fundi që i ka të vitë Muhammedit s.a.w. E ka marë amnin Dhe i ka disa amra kjo surë Në bas të kuptimit që përmban kjo surë Andë njës i surët u lëfetë Surja e qënjimit Po adë njës i surët u nësër Surja e ndihmes dhe përkrahjes Por njëtët e si surja Që ka parremruar Vdekin e pejgamberit Sërë Allahu Aleyhi Vesal Dhe gjitha këtu e mërtime Nuk bin dëshnë me qëtër Për pasës li e mërtim Të regon nga një kuptim që është Branda surës Andaj Allah o thëtë Kërë të vijen Dihme e Allah dhe qëllirime Çka ka domnin mes ndihmës edhe shlirimit? Ndihma është që Allahu xhalleu ala më i përgadit, do të thotë rëthanat me jam mundsu robët me ndërmor masat e duhura, se veprat më i marr me pas sukses në këtë ditë. Dërsofitori është që Allahu pastaj më jam mundsu që këto se vepe që i kanë ndërmuar dhe kjo rrugë që i kanë ndjekë të kurrizot në sukses. E për qëfar që njërimi këtu bëhet fjallë? Nëme, kjo surë fletë përgjësishtë që Allahu është aje që i ndihmonë ropit edhe është aje që i e për sukses ropit. Mirë, po, në aspekt të shkakut të zvritjes, në kuptimin më të ngusht të fitorës që përmenë në këtë ajet, në këtë surë, fjallë është për që njërimi në mekes. Nën Allahu gjallë avala, i ka thonë përgjamb Nasrullahi wa al-Fetih. Kur të vijen dihma Allah dhe shtërimi në fitorja. Shtërimi kuna i mekes. Jo të në të nërgëzër se pegamberi sallallahu al-Sallam thirën e tje ka filuar meke dhe ka qëlluar në meke plat 13 vitë. Ka të nëtun format të ndryshme që të të bindë korejsht e mekes në besimë në drejtë. Mirë po ata, jo vetëm që i kanë refruzuar, por dhe kanë përdoar metodat më dhundshme të mundshme me pengu pe i gamberin s.a.v. ma dhja edhe me e vra në format të ndryshmet ja kanë persekutu shokët e ti da thot, kanë të kanë vra nga shokët e ti i kanë pengu nga të drejtet më elementare që si më i ka mund si me gëzuni njëri Dhe në fund, përgëmberi a.s. Pas gjithë t'i presonit, pas gjithë së i dhune, pas gjithë së i përpjekja i e që të të me gjithë një mundësi të mardheshes, kër gjithë atë dështuan, atër me lejën e Allahut mori vendim që me u shpërngull nga i venë. Dhe në dodi higjëreti, që kemi folë për higjëretin për shpërngull në disare, është shpërngull përgëmberi a.s. Medinë. Kur ka shkuën me në Medinë, atje ato me dëshirën e atij populli, me kërkesën e aty të banorëve, e kanë pranuam me zemërgjërsi të plotë pejgamberin sallallahu selam. E aty pejgamberi sasallallahu ka themeluar do thotë shtetin e tij. Dhe ka filluar me do thotë vazhduam misionin e tij lirshëm mirë po prapë Kurejshtë të mejkës nuk e kalë në rahatë. Prapa kanë provoku, prapë dodo të kanë zi të tjerët rratë medines me e pengu pejgamberin sërë allahusallem, dodo të gjitha luftrat që janë bërë parastimit të mejkës, dodo të shumë i 90% për tyjnë, dodo të janë zhvillu, ose brenda medines, ose në perifit medines. Ase s'ka shku me i sulmu atje pejgamberis sërë allahusallem. Ata kanë orme e sëmurë Lu, Luftë e Bedrit shumë afer Medines Luftë e Uhudit mitë disë Medines Luftë e Hendekut mitë disë Medines E kështu me ratë, nga luftët më të më dhaja që jenë zhvillu Realisht, korejsht e me i kësë, gjithë mund e kanë provoku situatën Dhe e kanë sëmur pegamberin sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe sëllat dhe së Muhamedi alayhi salatu wasallam merr një vendim që më shku më vizitu Çapën. Normal, krahët njerëz e kanë vizitu Çapën, ngase koreshtë Mekës nuk kanë qenë për natë te Çapës. Edhe ata këtë kanë ditë. Ata kanë qenë kujdestar të Çapës dhe kanë pasur derën që janë kujdestar të Çapës. Dhe i kanë bhu hizmet haxilerëve që i kanë shkuat atje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha ai kohë drejt në vizitu Çapën, sër Çapja korenjëve. Nisët me e vizitu qabën, parë matim. Kënë afër një mi veti ka pas me veti, nisët me shku, dhe vonë në qabë. Mirë po, të një vend i qëuar Hudejbje, afër mekës, aty dëmohon, ndalet, dhe me unë ndalët, dhe merë veshë se kërështë mekës po pregaditin për luft, nëse po e konsiderojnë, arë dhe për e kamerësëm, sulmë, dhe ka arë parë matim. Njëri kërë dhe me bu luft, nuk vjenë durë thotë, Dhe ka shku me për armatim. Ka pas nuk është armatim personal. Në atë ku që kanë bëjt në e thike, në i shpat, aja ka qenë armatim personal, e kanë bëjt në të në onë. E për po jo armatim për luft. Por ata e kanë tensionu situatën fatketsisht, dhe pe i gamerem nuk ka dash luft. Nuk ka dash që, mon, dhe ka marrë vendim që, dhe më thonë, me u këthy, mirë për po me marrveshje. E për po marrveshje kështu nuk shkon, mo. Nuk mund një kur dë Po mundi kurdan i më sulmua. Qase edhe pas këm drejtën që më mbrojt vetën time. Dhe Qureshët e Mekës of tentojnë disara që pejgamberi më mashtron fuma ndosh me mirë, po normal pejgamberi nuk kthehet. Dhe ata kur e shohin që skorog dalje, e dërgojnë një një njerëj që pastaj në Suheil ibn Amr. E dërgojnë këtë njerëj që, domthon, me bë marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Dhe aty boti marrveshje për armëpushim 10 vjeçar. Po në vitin e 6 të Hijjretit bëhet marrveshja për armëpushim 10 vjeçar. Dhe në kodën mënyrës ka qenë se fiset e tjera të arabëve atku kanë të drejtë me bë alians me njëri prej dy palëve. Domthonjë çili fis don me, me pas alat Muhammed Hasan e bën, Kurisht nuk e pengojnë. Por edhe fiset që kanë që kanë dëshirë të bë alians me, me Kurisht duke peqëng peqëng me asom dhe nuk kodret as një palë me e sulmu palën tjetër nga sa është marrveshje e paqes për dhe nëse domthon njëri nga fiset që është alat me koreshët sulmon ndonjë fis që është alat me peqëng me asom, marrvesha prishet. Vë peqëng me asom kthehet, edhe pse kishte pjesë të marrveshës Për favor, shmân aspektin e jashtëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë ai ka pranuar. Edhe kthehet. Në vitin e 8 Hijri, dikon mos nivet e gjus afër 2 vjet, jo 2 vjet të plota. Domthonjë, një fis që ishte alad me pejgamberin me qorejtë me Mekës, alad me Mekasit, me dhujtarët, domthonjë e Sulmon një fis që është alad me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe në këtë sulm, marim pjesë edhe koreshtë, edhe në furnizim më armatim të këti fisi, po edhe, do më thonë, me ekspertat e luftës, sulmuj natën dhe i vërojnë disa pe ati fisi. Dhe me këtë, më honë, më prish marveshja, nëse ju e këni prish. Ta është, prisi i këti fisi, vjen të këpigamberi Sarrason dhe Medine, edhe i të regën qëfar ka ndodhë. O tja, Rasulallah, qështu ka ndodhë? Në kanë sulmu, kena fakte që korejshti kam pa i së marmatim kam pas eksperta pe korejshe për luft na kena të vrar ta shtidin që ka bënë edhe këtu më mërë vendim pejkamës në thëtë nuk keni me hupë po keni me fituatë e shpallë marveshjën e prishmë e këmë prishmë edhe nuk duru në asë një vjetë për e ngucë pejkamberin sallallahu sallamu edhe pejkamës në mërë vendim me unisë për në meke Në fillim të nërru nëzër, e mban pak si fsheho razi këtë vendim, që normal kjo është strategi e luftës për me befasu armikun, që nështë natë kohë përshamë, për nani, mes mekes e medines ka pas, afer një mujtë të të thimë, dhe po më marë nëshë armikun një mujtë për para që po vjenë, ka kohë më pregadit. Dhe në fillim, veq i ka përnë familis, më pregadit nëse po njësë nga më një mënë. Aisha, rr sa dhësem, gruja ti me pregadit doon, tesha, te, të të që ka dasht për ukë, e ka arre Bubekri, baba i ajshës, asaj se ka ditë. E i ka thonë qikës vetë, a ju ka thonë pejgamberi më bërë gatja? Ka dhënë po, ka dhënë po bërë nga gati. Së përdi ku i nga të shkuve, e që e dhënë po bërë nga gati. Nga se, nga i në nërë, nërë komandën dhe nërë, nërë urënët e ti. E atërë, dhënë, kur bërë bon nga i fton edhe fiset e tjera dhe tek dikun shumë afër, domo mirë të vesh çipë nga policët për besimtarë Mekës. Po andaj nuk po e din apo e synon Mekën apo po synon fisin që e ka sulmuar aleotën e tij apo. Dhe kur është Mekës kanë qenë të bindur se nuk është ka vjen në Mekë. Se kanë donc qenë që nuk na vjen Mekë më ka me këtë fis. Dhe rrugës të go shkupe kanë bënë sa osëm i bashkangjitën fiset e tjera, për më që kanë qenë aladhet e besimtarëve dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam afrohet diku afër 20 kilometrave afër Mekës me 10000 ushtar. Me 10000 ushtar. Dhe përdor këtu një strategji interesante, domthonë, lufta është strategji. Dhe urdhëron shoktë tij me ndes 10000, domthonë, zjarre së s'likanizor, për mundinit tonë zjam, s's'l, ato zakonisht njerëzit 10 bun, 20 bun, e 100 zjarr midis. Është përno s's'likanizjar me edheza apo. Sa duket ja modha. Kur kanë pa kurresh natën për largësisht të nata, kanë kush që këta që s'ka nuk kena mundsi në me dol përpara tonë këtyre numrave këta. Edhe ka dërguë Ebu Sufjanin. Ebu Sufjan ka qenë prisi kurresh të Mekës, po ai që Bajagit Telashi ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka, Ebu Sufjan ka qenë shak me Abbasin, migin e pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam. E agje i pegamberit aleyhi sallam të rrëzër, dirit e këslimi mekës, ka najt meke. Nga se e ka përdoj pegamberit aleyhi sallam, ka unë të të mëshadim edina, reqëtu. Qemën e akadu që ka pëndod meke nërmal, lajme me mëshkën, bëjme, marë informata e kështu mëral. Dhe, kër afrojt e posion e kuptan që kjo është ukshtërija Muhammedit sallall dhe që, si duket, nuk ka, nuk ka këthë mëra pa. I thënë e Busufjanit, lutë e Muhammedin me e rikëthi marveshën. Nësë ka atash, e këni prisht, ju vetë e këni prisht. Edhëpse marveshë atash ka qenë, do më honë, shumë pikat marveshë kanë qenë pafavarë për Muhammed e Samë. Si ka pasaj për dobije, dobije kanë pasë ma shumë ata. Mirë, po e kanë në shkru, po bu nja paqe. Etas me gjithat marrveshja që ju e keni postvoluesme, ju vetë keni cek rregullat, ju e keni prish, çka mossoj mua? Ës ka mos të rrugdolë. Ju jini ata që keni e keni stir vet kët çpro për juve. Atë pejgamberin e sasot të në vozën, nëse refuzon të, të skuamu, kthem rrapa. Apostulion Kurasha që ralëst kot ka mot i not në pejgamberin e sasot. Ai ka ditë pëmtë që është pejgamberi Allahut. Ngase i ka pa po shajet e kanë juft, e ka, ka ditë që nuk ka gënje shtop. Mir po qaer i natit me me mosia, subhanallahu, e shtyn njirin me meut vërtetën. E denjë ç'është duhet, ama i natës Allah. Me mosia nuk e lën. Pozita nuk e lën. Ja se pushen ka një truq, mrat i korajshve. U bë musliman, diku ne xhamat në fund von atje, s'kam hesapo. Donë të shikoj pozita ka pengu me u, kthi ka vërtetën. Cdoqoftë, kur ka pa që s'kam unë. No? I natit mum, po ti pa kuptim me mosia të pa kuptim, s'kam kuptim. Atëra e pranë islamin para pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam të dhe ndanë ato njësitet e ti dhe një njësitet e udhejqë Haldi ibali e Lidi nga ushtartë dhe komandant e njërë të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam e një njësitet e udhejqë Zuberib Njavami edhe kynë ka njërët në atë ku e njën ka njësitet e udhejqë vetë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam dhe urdranë shokët e ti që me u Në janë disa amë mirë për ju me luftë O dhe të më ufu në te Mirë për nuk lejan që me sulmu Pra pejgëmës nuk danë me dergjak në meke Nuk lejan me u sulmu asë kusht në meke Mirë për në disa pjesë Nën ka rezistencë Dhe kallë t'i më lëjtë i detyro që Me nxhënu një betej të voglë Dhe shuftë pejgëmës në monë Edhe këtu e ka qërtu mirë për ka thonë Khalid i Ar-Rosullonë në kanë sulmu nuk patëm zidja për dhe hinë pegamirës meke dhe Ebu Sufjani dhe hon, ju thot mekezve kush dënë me koni sigurët le të hinë shpit vetë se skalu sun, nuk unë nga me rezistu kësaj punë po hinë i shtëpia nuk ju sënëmanë Muhammedi samë në për shtëpia të jua jam atër pegamirës osëm e shpal një lajmë edhe thot kush rrim afer qabës i sigurët është edhe kush Hynë shtëpi të Ebusufjan është sigurë, që ka prap pegamërësëm që Ebusufjani u konë udheci i, -i, -i, -i korejshme. Dhe a i ka udhecht të gjitha luft të kondër pegamërët sësërëm, i ka botë të lasha. Prapë kër ka i pegamërësëm në meke, je ka rrujt i tibarën, je ka rrujt pozitën, s'ka dasht me ullë. Dhe zakonisht, e po, kër të vjen një pushtet, a i qukon për para, përto ke qeta përto ka da është pe pegamës të mikallu që unë e s'ku marrë më jam marrë për shtetit një uapër unë e s'ku marrë me ta marrë të ju karriken që unë e opet për të respektaj unë e mëjta është me të lidhë, mëna me të vërasë të tjermik e që të të kushin shtëpite e Busufjanit i sigutër apet të jarun, pozitin e Busufjanit dhe kë poplit tjetër dhe jenë pegamës në Limeke dhe normal shkën të këqabëja e në qabë taj chim edhe çan arru posallahu xhalleu ala do brana do jas do permi do rathe qeso edhe pejgamberi sallallahu selam von erzon idhen e par ma të mallin që ka pas duke thon ajetin e kuran wa kul jaa al haqu wa zahqa al batil in al batil kana zahuqan von allah xhalleu sur al isra thoi erdhje vërteta dhe utret e kota Zotin e kuta ka qen gjithmonë tretën apo. Kur s'u ku domon e kota, so konë, dëmone, kota e fortë. Mir po, është pun koha kur kjo dëshmohet apo. Dhe çliruat me këtë, o zot, dhe tash edhe fiset e tjera fillojnë ndomas të mëdha me hyjnë nën Allah xhallahu. Në Sikur Allah tha: "Oraita an-nasi yadkhuluna fi dinillah afwaja." Dhe ishte njerëz duke i grupë grupën në fen Allah. Pse? Nëse ka pas fiset e ndëzosën ç nuk e kam prënu islamin dhe nuk e shqyru mekja. A thuvallpse. Nga se kam pas bindjen se është kja një farlej beteje për qabën. Ata e ka një si qabja është pjezotit. Korejshet kurejshet janë kujdestart e qabës. Muhammed i Arzan përdo në qabën. Ko, na po presëm këta dy kush përfitan. Qaj që i fitan, qatë e do zotit. Na bohme të atë. E kur ka i pe kamrështën në mekja, mashtëru me kjo çapja ka rënë dur pejgamberin për sam e kanë kuptuar që kurish nuk janë të përzidhur por që kjo është ajo që zoti peni më kë e çkjo që zoti pretendë kë e kanë ditë pastaj njerëzit turma turma grup e grup në fen Allahu xhala wala dhe normalisht kjo ka qenë një ngjarje nga gjat më e rëndësishme dhe një kthyesë e madhe historike në zhvillimin e rryehëve të asaj kohe dhe të misionit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam andi Allahu xhala wala ka thotë idha jaa anasullahi wal fatah kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi prej tij. Prandaj kjo është për të ndihmën e Allahut dhe kjo është për të dhënë ai çlirimi që Allah ja ka mungzu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo të them dozën në fond me përmbledh këtë pjesë të parë të këtij të kësaj sure është se unë e thashë në fillimisht se ë e, e vërtetë është se kjo sure në esencë flet për një ngjarje. Ajo është çlirimi i Mekës. Mirpo A duhet me elon kuptimin e kësojshura Veshti të shërimi mekës? Jo Kjo është e përgjithshme A në e laun të tha ty si besim ta Se Shkacet e, e, e, e sukcesit E të arritjes e të fitores Rëthanat Përkrahja Të duhet nga laun gjellon e marë Ljupit nga laun të varë këtë Mirë po, edhe kër i ndërmer të sebepet Edhe kër i ndërmer masët duhra Edhe kër i ndjek rrugën e duhur edhe kur krejtë që ka duhet t'indrëmer, prapse pra bëj i binë, nëse funksionalizimi i këtyre sebepeve dhe kurja sukses për mështu në prap është dorë në lojtë e lehoallot. Nëmonë? Me e këtë i këtë në një fushët e tëtë. Të Pashambull, në një njërë është i smutë, ka smunje. Shka që t'përminderëmorë, përshurim është t'a e kërkuar. E përmoshon njërë që ka bërë, sh Dhe i mërë ilashtet uhra. Këtu e në masët që i ndërmërë. Mirë po. Prapë edhe masë të ndërmërës e masëve, do të me qeni binër se Allah u ka me vendosë se këtu masët që i këndërmërë ti, a kanë me pasë sukses apo jo. E se ka pa njerës, për shambull, mune pasë njerës një të smunje, po dikush vdes nga e smunje, e dikush vazhdo me e tu. Nuk është, nuk është përcaktus i shëndetit edhe jetës, për shambull, se bepi, që Ajo është, na duhet më ndërmarr, po, na duhet më po, të donë punu. Mirë, po prop do të më kërku riskun nga Allahu te baraka ta la. Ajo është çuandon njerëzën e furnizimin, ajo është çuandon njerëzën e shëndetit, ajo është çuandon njerëzën e fiturën e këstëmarod. Prandaj edhe ndihmësh te ti, por edhe suksesi të fituar është te ti apo. Studenti kërkon ndihmën e Allahut me lexim, me mësim, me kuptim. Mirë, po edhe kur hyn provim, kërkon ndihmën e Allahut me kohë suksesi. Edhe këtë edhe dyrët dyr. dyr. Edhe ndihma edhe fitoria Edhe puna edhe furnizimi Edhe mjekimi edhe shërimi Dhe gjitha du të më kërku nga Allahu Gjellë dhe Gjellë hu avdon, Edhe me ndikë rrugën që Allahu nga kam sun Nga se të gjitha vinë për Allahu të barë këtara Edhe pejgamberin s.a.s. Në tatë Indërmori këto gjitha Dhe Allahu i adha fitoren Mirë pa Allahu këto emësën pejgamberin s.a.s. Se Si du shë më usilë të kër Allahu të njëman të Korallat të ndihman ty dhe korallat përkra E për këtë jënë mësime që të zvazhlim Inshallah në gjëmon e arshme Me i tretu Inshallah Kë Allah i tha pegamert të ti Vëse bih bihamdi rabbike Vës të gëfirhu ti Allahun madroja Dhe prej ti kërka falje Allah u gjallewa Në ndihmoft në punët tona Allah u gjallewa në i lehtsof punët tona Qëfarët dë qofën ato Allah u në i largoft Sprovat, barjerat, pendjesat në rrugë dhe nga mundësof që të arrim suksesin këtë në bord dhe në botën tjetër. Zotë një shpërvej, përvej, një me kaqë përsa djitëm e këtë ura, një safa, së të ke mundës i regullani, bësh një safa të mirë dhe të një mirë dhe pregatit një për me ndegju e zani, zotë një shpërvej. Sallam ala Mohamedin wa ala Ahani, sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam ala Sallam